Estem al mes de maig. Al maig hi ha molts naixements. El mes de les flors, el mes de Maria, el mes... un mes bonic, amb calor... I per què dic això? Perquè quan neix un bebè, ja no dic nen o nena, tothom pregunta, és nen? És nena? Per què? Perquè tenim un acostum que en principi, en principi, es diu que les nenes tenen que portar robeta de color rosa, les nenes als nens de color blau. Però això no ha sigut sempre igual. És curiós. És curiós per què? Doncs perquè amb una paraula. Fins a lany 1900, amb una paraula. Tant els, o sigui, els nens i le, o sigui, les nenes, amb una paraula, sempre vestia de blanc, de blanc, blanc. Per què? Doncs perquè era la costum? Si ens hi fixem, si ens hi fixem, doncs amb fotografies antigues podem veure tothom vestit de blanc. Però les tradicions canvien. Per què canvien? Per què? Per què canvien les tradicions? És curiós, no? Per què? Doncs perquè resulta que hi ha hagut alguna empresa important que potser per vendre objectes que ells tenien fan un tipus de propaganda i aquesta propaganda doncs, parlen dels colors perquè hi ha hagut variet... o sigui, varietat, moltíssim. O sigui, hi ha coses molt curioses, però molt curioses. Mirem, si ara parlem del segle 13 i anem a un museu a on hi ha figures religioses, on hi ha el nen Jesús recent nascut, estic parlant de pintures o de figures del segle XIII, resulta que amb una paraula, o sigui, el nen Jesús, doncs, surt amb una paraula vestit de color rosa. Per què? Perquè en aquella, en aquella època, doncs, els nens es vestien de color rosa o, amb una paraula, o rosa, o un vermell bastant fosc. Per què? Per costums també d'aquelles èpoques. Es deia que si volíem protegir contra un mal d'ull a la criatura, se'ls hi tenia que posar unes cintes vermelles. Això és el que es deia. Però torno a dir que hi ha hagut èpoques de tot, de tot. Ara, encara, continuem amb la del groc, perdó, del groc, del rosa per les nenes i el blau pels nens. O sigui que és curiosíssim. Abans, blanc. Una altra època, pels nens, vermell. Després, més endavant, rosa, també per nens i nenes. Després, Bueno, és que hi ha de tot. I tornem a dir que hi ha pintures que és molt curiós, antigues, que el nen Jesús va vestit de rosa. Per què? Perquè en aquella època la moda era aquella. I després en una altra, una altra època, un altre segle, el veiem vestit de blau. A veure, això només ens passa aquí. Perquè el Japó, el, quan, dic Japó perquè m'ha vingut a la memòria, qualsevol país també tenen els seus colors. A lo millor nosaltres, pensant que una persona, una criatura d'un amic nostre que és japonès, vas i li compres, perquè és una nena, el vestit rosa. I a lo millor, més val que ho preguntis abans. Perquè el rosa, a lo millor, en aquell moment, en aquell moment no és l'adequat. S'ha d'anar molt en compte. Per exemple, en el Japó, les pel·lícules que s'associen a, la, a la, la dona, a la mare, a la noia, a la viuda, a tot això, se'n diuen traduït les pel·lícules roses, però tenen que ser femenines, per entendre'ns. O si no, de pel·lícules per nens petits, pel·lícules innocents, també els diuen pel·lícules roses. És curiós. En altres llocs, al revés, el rosa està considerat d'una altra manera. Per tant, sempre que tinguem l'ocasió de fer un regal a un recient nascut, primer hi ha que mirar exactament a quin país estem, preguntar-ho o esbrinar-ho, perquè ens podem quedar molt malament. Recordem que hem fet alguns programes dels flors. Les flors... Per nosaltres el vermell és amor, sí? I en altres països el vermell no ho és. Per tant, s'ha d'anar molt en cuidado, Molt en cuidado. Molt en cuidado. Fins i tot ara hi han malalties que estan representades per un llaç també d'un color. Ho sabem. Per exemple, aquest famós càncer que hi ha de pit, doncs, també està representat per un llaç de color rosa. O sigui que és que hi ha de tot, hi ha de tot. En realitat, el color aquest últim que ens ha vingut i que està encara de moda, que és el rosa i tal, també va ser, per què? Fet per què? Doncs per un gran diari molt conegut que també va començar a canviar color, o sigui, els colors i també va passar el mateix. Fins i tot va haver-hi un, un temps que era al revés. Els nens... Nava vestits de rosa. Les nenes n'havan vestit de blau. Resulta que després va venir unes persones que eren importants d'unes revistes i van dir: que no, "Que no, que no, que no, que no, que no, que no", perquè era millor al revés. Si anem a mirar la famosa Maria Antoinette, que és la reina de Versalles, vale? era el segle 18. Era una reina que Avera, li agradava. Avera, primer tenia diners, era reina i podia fer lo que volia. Bé. Aleshores, això estem parlant del segle 18. Era una persona que li agradava moltíssim, però moltíssim canviar els colors d'ella i també volia canviar els colors de la burgèsia, o sigui, ella va dir jo sóc la reina. Totes les donzelles meves, tota la gent que viu al Palau, tota la gent que tinc que fer festes, tota la gent que... En fi, gent, gent, gent, gent i gent. Sí! Va dir, no les vull veure ni de colors negres, ni de colors marró, ni de colors blau. Vull colors vibrants. És el primer que va dir. Vibrants, volem dir, vull colors marrós que cridin l'atenció, que brillin, i, per exemple, va haver-hi dos colors que la van tornar boja, perquè està representada en molts llocs amb l'o que jo li estic explicant ara. I és que portava, per exemple, la tonalitat de rosa, de color rosa, però té un quadre preciós, com una foto, per entendre'ns, té un quadre meravellós, un quadre divi, que tinc la fotografia aquí perquè el vaig poder veure en el seu moment, que és un vestit, tot ell, absolutament tot ell, només de color rosat. Però el color rosat no és tot igual. Hi han per exemple, posem a l'escot, té en l'escot, com, el, a veure, si el vestit és rosa, d'un color, la part de dalt és d'un color rosat més fort. Si anem a buscar els punys, on la màniga és llarga, doncs, també té un color rosat diferent. La part de la cintura també, o sigui, li encantava el rosa i li encantava les tonalitats de rosa, sense mai arribar als vermells. Fins i tot, en aquest quadre, que és com una fotografia, doncs, estava la part darrera la paret, era tota Pintada, però no llisa, sinó representava flors, eh? flors de totes tonalitats de roses. Estava també sentada amb un gran silló de l'època aquella, però, per entendre'ns, tot, el, seu, tot el, el contorn era de fusta i el que més era de roba, també, amb flors de diferents tons rosades. La tornava boja el color rosa. Després li encantava el, coro, el color groc. L'encantava, però molt fort, una paraula. A més, resulta que també va dir que les criatures tenen que anar també amb colors així vistosos. Fos el que fos, llavors ens deia. Blau, rosa, el que fos. O sigui que durant la història encara no sabem el que passarà en el futur. Potser vindrà una empresa molt famosa i, de cop i volta, aquesta empresa, per el que sigui, vol canviar el color. I llavors fa una propaganda, aquesta propaganda tothom l'accepta i torna a canviar els colors. Però no ens hem d'espantar ni de pensar com és que en unes èpoques ho veiem tot blanc, tothom va vestit de blanc, les criatures de totes van de blanc, les persones adultes van totes de negre. Per què? Són modes. Modes que han posat les empreses o els diaris, la... o sí sigui, algú que fa canviar les idees. Que també veiem mm, figures religioses del nen Jesús vestit amb un, amb un vestidet rosa. Diem, què és una nena? No, no, no és que és una nena perquè estem pensant en vara. Però és el nen, perquè en aquella època, era els, els nens, es, o sigui, l'època que van fer la figura, era així. I per això també veiem pintures, que quan veiem un nen, ens pensem que és una neia. Nena, per què? Perquè estem pensant en el moment d'avui dia. Per tant, no hi ha res que sigui per sempre, amb una paraula. Les coses van canviant a mesura que van passant el temps... Unes es fan velles, les altres es fan noves, se'n creen de noves. La qüestió és anar canviant. És un sistema, sí, és un sistema doncs, perquè les empreses que tenen que guanyar diners bons pensen a veure, si ara aquesta família té la roba de color blau i la pot aprofitar, doncs manera, l'anem a canviar de color i així no la podrà aprofitar perquè la moda va canviat. O sigui que és un canvi constant de tota la vida res més per avui. Amics, amigues del nostre programa, moltes gràcies per estar amb nosaltres. I jo des d'aquí els envio, com sempre, aquella abraçada tan gran, tan gran, tan gran i aquell petó que no pot faltar mai. Adéu! Adéu! Aires de Cultura a Ràdio Palafrugell La cultura a l'abast de la mà